باب دعوات شپال کتاب ده باب نمبر دو سوا پنزو سم حدیث نمبر چود و سو پین سوال لسوا پینزش نمبر حدیث ده باب الامر بی دعائی و فضلی باب ده پا بیان ده حکم کولو پا دعا پا غروالی او پا بیان ده جملو د دعاګانو زده د نبی عليه الصلاه والسلام د نبی عليه السلام چې کومي دعاګانوي او کم نبی عليه السلام حکم کړي په دعاګانو کې داغه بیان کړي اول آیتونه چې د دې سره کوم مناسبه اغازه کړی وقال ربكم ادعونني استجب لكم او ویلی الله وقال ربكم ادعونني استجب لكم اویلی دی رب ستاسو چو اغالی ما لرا استجب لکم زبا قبل والی اوکم ستاسو دو دعا گانو ادعو ربکم تزرعا و خفیا او بلیق پل رب لرا پا عجزی او پرو بانده انهو لا يحب المعتدین بشک دا اللہ منانک دزیاتی کونکو سرعا وقال تعالى لله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب کله چ سوال که ستانه بندگان زما زما متعلق بیشک ز نزدیمه اوجیب او قبول او مزر دعا او دعا کو کی چ کله دعا او غالی زمانہ عم یجیب المنطر واذا دعاه آیا سوچ قبول ک دعا د اجس پریشان چ کله دعا او غالی داغنا ویاخ شفو سووالو کې تکلیف لره انومان بنی بشیر رضی الله تعالی انومان نبی صلی الله علیه وسلم قالا اذوا هو العباده دعا د دُعَ دَا عبادت دعا د, دَعَ دَعَ دَ, دِ عبادت دعا د عبادت حقیقي زکا عبادت حقیقي په دعا کې ها التجاذ د الله نه درخواست د الله نه او په او په درخواست کې د عقیده ساتلوې چې فایده او نقصان بل څوک بغیر د الله نه نو عبادت دا په کار دی نو څوک چې د عبادت کې منښتې پېش کړي را مدد شي اورته وي نو داغو د عقیده دا چې عقید د مالک د فایده او د نقصان دی یو حدیث کې راځي الدعاء مخل عبادت ترمذی روایت ده دعا مغز ده عبادت دی. اے خالص عبادت او عینی عبادت ده دعا انشاء الله و ام یوجی بول مضطر اذا دا او و یکشف السوء رامدت قول اواز کول ده عبادت ده ده الله ذکا لاوي ام من يجيب المضطر اذاه وعلى اش رضي الله تعالى ناقلت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء نبي عليه السلام باخغل يستحب نبي عليه الصلاه والسلام يستحب خولا اغه جوامه په دعاګانو کې جوامه یعنی الفاظ به کمو وو او مقصد به پکې دیرو جوامه اغه دعاګانی چې الفاظ به کمو او مقصد به داګه دیرو لکه الدعاء او هو والعبادت الفاظ کم دي خو مقصد ډیر زیاد دی دعا کرام مدد کولی دعا کې منخت کولا عبادت و عبادت و په پا کې شامل لی وَيَا دَعُمَا سِوَا ذَلِكَا او پر خود بے چې سوا د دی دعا گانونو دین سوا چکمی دعاګانې گانی بوی نعب پر خود لی کلکلکل دی کل کل دعا گانی رواہو احمدو رواہو ابو دعوت بے اسنا دن جید پسی سنت دا دارواد ابو دعوت ذکر کرے رہے باجو علماء د دین اادو واگان یې چې د دنیاو او د آخرت دا دوهلو په فیدو باندې راځي او مشتمل وي د دنیا او د آخرت دوالو د لپاره لک ربانا آتنا فی الدنیا حسنتا وفیل اخرته حسنتا وقنا عذاب النار د دنیاو او د آخرت دو دوالو د لپاره د خیر فیدی زکر دې بل حدیث کې بیان نازی و انا نصر الله تعالی نو خلاصو یې کان اکثر دعا النبی صلی الله علیه وسلم او وب اکثر دعا د نبی علی صلوات و سلام دا اللهم آتنا لنا فی الدنیا حسنا یا لارک من تا په دنیا کې توفیق دنه کو او فی حسنا او په اخرت کې اجر کو کو وقنا عذابنا او بچ کې من د عذاب ابو دور نامتفق زاد مسلم فی رواته قال آئوه وکان آنس اذا آراد آئی دعوه بداواتن ووانس کلب آغا وکره د دعاو کلو پا یو دعا نو دعا بیا دعا بکلو پا دی صدا ربناتن و اذا آراد آئی دعوه بداواتن او چه کلب اراد وکره د دعاو کلو پا یو دعا یه‌نې دوه نور مقصدونو د پاره بیر دعاګان کولینو دا به افه نو پاره کې به همدا دعا کو دعا به کولا پاره نور مقصدونو کو هم پایې هم همدا دعا زه که دا جامع دعاګانو کې یو دعا ده جامع دا چې په دین کېم په دین کېم په دن دنیا کېم په کاردا آخر کېم په ده بہتر دعا زکه مون په موږ کې وای اللهumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar بخاری او مسلم کر, کرے دو دا روازه کر کړې وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ګور په دې حدیث کې د سلو ورو سيزونو دعا د سلو ورو سيزونو د پرا دعا دغه بهتري نه دا بیشک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نو یقولو چویبی اللهم انی اسالک الہدا اے اللہ سوال کوم ستانا د ہدایت چما ته ہدایت نصیب کا الوی ہدایت دو قران ر یقولو هو وھدان قلو هو وھدان دا قران ہدایت دے الاز سوال کوم ستانا دو قران د طریقو دو پیغمبر او هو دا مانا سنت و خیر ال هدي محمد صلى الله عليه وسلم او بهتره طریقه طریقه د محمد پیجاندلی صلى الله عليه وسلم نو منګه بهتر هدایت د قران بیان کو او د بهترو طریقو د پیغمبر بیان کو نو را شذاد والا بهترین سيزو نو واورا مل پیو کا منچ سوا خلق پتہ چې کیسې میسي بیانې وو ازونه کلې انګه بنګه بجنګي مون ته د یو یو آیت د یو یو حرف معنا او مقصد بیان وو د یو یو پیغمبر پاک د احادیث نه بیان کوو اللهم انی اسئلک الهدایۃ وقطق اے الله زسوال کوم سانه د هدایت وقطق سوال کوم سانه د پرېزګاری جما پرزگار جوړ کا ماد ګنا نه بچ جوړ کا بچ اخلاص کا ولعفها فا یا لازم عافیت کا اېنه د ګنا نه مې بچ ساته ولغنا او یا لازم سوال کوم ستانه د غنا سمنه چې د خلقو د سيزونه به پرواې ما سوال کوم چې الله ماد خلقو د زنه به پروا کا منګه د خلقو د سیزونو د مالونو د دولتونو نه بې غنا اصل غنا غنا د زړوا پروا هو هر م... چې مالداری راکا <laughs> غنا معنا د زړوا یا ما د خلقو د مالونو د دولتونو نه د گاډو بنګلو دوه نه بې پرواکه یني غنا د زړه چې د زړه غنا راشي چ په ظاهيري اتباع صدا د مال زياتوال هم الله زمادذر الله ریکا مينمو سره الله ریکا ولیکي صورت د مال سره مين رازي نو سره د دين غافل کيګو لري کيگي دا حديثونه خطاسو اوري کنا ياد هو نه مراد هغه طريقه چې د انسان د ژوند تیرولو د پاره په قیامت کې پکار رازي او دا رنګي داغه مکارم الاخلاق د نبی علی سلام طرف تلاق خود لې چې علامه د نبی علی سلام اغه اخلاق طریقې او غا د ژوند تیرولو طریقې خي ماته وان تاریخ ابن اشیم رضی الله تعالی عنه قال غوي کان الرجل اذا اسلم او یو سړی چې کلا غي ایمان راوړو علمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخودن اوکلا غطن نبی علیہ السلام السلام السلام تد منزو نبی علیہ السلام علی اغط منزو خودا سم امره ایدعو بها اولا الکلمات بیا نبی علیہ السلام علی حکم اکا غطا پر دعا کولو پدی کلماتو چدا حکم اکا پدی کلماتو چدا وایا اے منزه او ته خود او د مون نه پس او ته دا کلمات او خود نبی علی سلام الله اللهم مغفرلی یا علامات بخنوکا ورحمی الله فما رحموا وحدنی او علامات لار سمکا مات هدایت کو قران او یا مات د سملار د دین اسلام کا او سملار هدایت په قران نازي واعفنی او لا ما بچکا الله زما عافیت نصیب کا ورزوقنی الله مال رزق را کا په بل وفي عن طارق او په بل رواه کده طارق بن اشیم نذقل نقلله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم چې بشکره د وارد نبی عليه صلوات و سلامنا د نبی عليه صلوات و سلامنا اوریدلې سمع النبي و طاه رجل جدا غته په قالی هغه سریا ررس الله د الله پې غ بره کې په عقوللوحي نه س الو ربي سررنګې بهغ مځو پهبا چې د سوال کوم د خپل ر نه نو سررنګ سوال بهکوم د الله نهطرریقوغاه قاله نه بیالی سلام رتوي قوا الله همغافرلی رحمنی وافنی وررزکنی او لا تجمع او لکه دنیا کاوه آخررت کا ځکه دا دوعاې چې ته اوخو دله د قمات د دوه دا تاطب فده دررکې په دنیا کې و آخررت او د آخرت کې ینی د آخرت او دا دنیا خیر را جمع کولو والله د د فانها فا هؤلاء بشكدا کلمات چې دي تجمعوا جمع کئ خیرٌ لک استاد لپاره د دنیاستا و او د اخرستا دا خو سرو ټي دا خو یاد کې که نه لی یا الله ما ته بخ نه وکه وررحمنی الله په مه هممو کاه وافنی الله ماللهېحت ما بچکه د ګنانه ورځو خونی او ماله ریځقرکه د دنیا ری ځښسته چې د حابونه بچوي او د داخل د زهښسته چې جنتوي دارنې وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى انهم لللندواگان خویا دکې جواب او کلم قال او وی رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مسرف القلوب ايه الون کیا دزرنوا ايه الله الون کیا دزرنوا دخل کو زونا ال نسرف قلوبنا على طاعتك ولو از من غذرنا فتاب دار استا الله زمن د ګنانا خپې تا طرف تهوالو وه د ګنا نه ب شووه هو مسلمون او پر داغې بیا مضبوط پاتېګه لکهقرآانې الله و انلهځ نه قالو ربونه الله هو س مستقامو استقامت شریفقم ربنا لا توجی قلووبنا بعد د ازههدیت وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قرعه په دې حديث کې نبي عليه السلام د سلو رسو زینو پناه وکټل غالي نبي عليه السلام تعوذوا بالله پناه واړې پالا سرا د الله نه پناه من جا د البلاء پناه واړې د الله نه من جا د د مشقت سختونه د مشقت برداشت کوو د مصايب او تکلیفونه بلا او جداله مشقت ته وې ان كنا فی جهد وبلاء ان بخاری کې حدیث راځي و درکه و درکه شقای او د مندل د هلاکتنا له پهناوالو من دعللااق نه بکه وء قو او دا پهناوالو په الله سره د الله ن پهناوالي د خبه في سلينا وسو القضاائ او د بدي في سلينا ووشماتت او پهناوالو په الله سره د سنه د دشمن د خوش آلے الله اللہ پا منگ دشمن مخوش آلوا منگمو ایلا دشمنان په منگ خفا کا پا منگ مخوش آلوا متفقن علی وفی روات زکا چتا تا تکلیب ملاویگی دشمن با خف خوش او چتا تا خوش آلی ملاویگی نو دشمن با خفا کی خالا صوفیان راوی د روایت دیا ہوئی اشک کو انی زد اشککو اننی عزتتو واحد د تن من سما دا ش دی چې زه کلماتو کې یو قمه زیاتی کوم یعنی کېد شي چې ما تپلو ستا زننووي وري اوما د ځان نه زیاتې کړيخواله د را تمفییوکې دا سور د وزو بالله منجادل بالا و دره کې شقای وسو انقاضا و شماته دله دا مت خو مشقت تکلی برداشت کول پوش سختي ودراکي شقاب حافظ ابن حجر رحمه الله ذکر کوي د شقا مراد حلاکت یا هر غس چې د حلاکت د 파ره سبب جوړ شي باج علماء چته نه مراد اخیرا خرابه خاتمه ده چه زمون خاتمه الله خرابنه کې باج وعده د دو دوزخ یا طبقه یا کنده ده بارال په ټولو اقوال کې ستزاز او نقصان نه ورټو نه فنا غوښتل په کار دي او سو ال قزا ای غلطه فیصله خرابې فیصله د مراد عموم دی ک په بدن وي ک په مال وي ک په اولاد په کورواله باندې وي یاد بازو په نسبانه غلطه او خرابه خاتمه زا الله موږ د ټولو نه بد ساته وانو نقل دابو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کانا او یکانو قال او یکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چویبه اللهم اصلح لي ديني اللهم اصلح لي دینی یا الله اصلاح کزما د پارازما پ دین کے الله الله اصلاح کا حق د پار دین زما منگا موه لازمنگ ده دین اسلاو کا لازمنگ دین قبول کا اے خکا منگ تے خواخ کا چمنگ دنیا ار یو پردو یوس تا دین سا زمنگ شوق و منرازی اللذی هو عصمت و امری کوم چې زما زمان عصمت و امری چا غا بچه که دلده کا محافظ دی یله کم زما د کارونو د پاره محافظ ده اغا دین هو عصمته چا بچكون کې ده د کار زما یا هو عصمته امر منا محدثین کې چې حفاظت کوي په ما باندې دین زما اغا دین چې پای کې زما اصلاح ده زما کامیاب دی او پاغې زه آته سیمون من شرېشیطان او زه پاغې منګل لکووم د شر دشیطان نه چاغ اسم اسمت دی د کار زما امر دین زما پای کې کامیابې یعنی چې د دی ووجې نه زما کارونه پهښ طرقې سره حاصلېږي او بچ کېږي دغللتوسیدونونوه اصل حللی دنیه او اسلام او دنیا دنیا کا حق از ما را پاره دنیا زما آ دنیا چ پائے کې معاشي زما ژوندتي دي و اصلح لي اخرتي او حق از ما د پاره اخرت زما یا الله زما د دنیا معاشم خکا چې د حرام او نه د غلطو کاونه بچ شم او زما اخرم خستکا عرافه مدي شائط زماع واپس کی دللي وجعل الحياة زيادة للي في كل خير اوغرد وجون زيادة زماد پرا پا الياو خير کی ذريا وجعل الموت راحت للي من كل شر اوغرد ومرگ راحت زماد پرا دا هريو شرنا اوغرد والله گورا اسلح لی ديني اللذي هو عصمت امر مان صلاح یعنی زما دین صحیح کا کم چې زما د ټولو معاملاتو د پنا زید دی دیو جنا باج علما ذکر کئ چې مراد دین دې زکه چې د چا دین خراب شو دا په ټولو کارونو کې با خرابیو نقصان راشي دا یو سړی وای چې کم یو انسان د الله حق نه پوره کوي نو دغ سره معاملات مساه ډیر چې انسان د الله نه نه یریږي د الله حو کې کمیو جااتې کوي نو, نو د دا بنده داغه نه کله یریږي او په په حو کې به خاممهه کمیزیاتتی کوئ کم انسان چې د الله نه یریږي د الله د حکوو خیال سااتې نو هغه د بندم د حکوو خیال سااتی نزمانگ معاشرم در دنیا که رداس خلق و سره چاگر رزیل، پلیت، فاسق، فاجر آغا در دوی مره؟ نه نه در نیکان و خلق و سره حدیث که مرازه معامله مکوه، ملگرتیا مکوه، مساهرت مکوه، رشتداری مکوه، مگر در نیکان و خلق و سره وان علي رضي الله تعالى نو قال ازتي الي وی چوی ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ودا کلمات اللهم اهدني الى ما تهدايتك وسددني اول ما سم کا ما صحیح کا اچ هر عمل دې شريعت موافق وي برابر وي وسددني سداد من القول سديدا سينا دا دا و فی رواۃ فبل رواۃ کداخل اللهم انی اسالک الهدى والسداد یا الله ټول صحیح کز ما کا سوال کوم ثانه د هداد او سوال کوم زله د صحیح کارونو د برابر ز سموالی رواه مسلم حیا سددنی و والسداد توفیق را کیماتا وانا نه سرې الله او تا لانو قاللاي کا ووررسول الله ص الله لسلاملم يقولو چېبي الله هم اني غز ب کمله عځې الله زپناوام په تا سره د کمزور نه والکه والجبني یو د بوز دليناول حرمې د بډواليناول او د بغلکننجسينا غزبي کا من عذاابقبې او پهناوارن په سره د عذااب قبرنا رووبي کان فنت ماهیاول ممات او پهناواررم پ سره د فتننی د جوون او د فتننی دمر چالا ما په دنیا کې د فتنو نم بچ کې او پس د مرګه د عذابونه په فیروات نو په یو روایت کې و زالا عدني او دو حق او د بوجون او د قرضونه زالا د بوجون او د قرضونه مخلاص کا وغالبت الرجال او د سلو د غلبې نه مخلاص کا چې زه کمزورې شم پناواړم روحه مسلم نقل کړی دی لرا امام مسلم وعن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه د قاري وی رسول الله صلى الله عليه وسلم ته نبي عليه السلام ته وی علمني دعاء ادعو به في صلاتي او حيا مات عدا الله په ایز الله په هم برابر یو دعا چې دعا غالم زه باغ سره په خپل مسکه خپل موږ څنګه دا دعا غوالم اغه ما ته وخه قالا نبي عليه السلام ورته وی قولوا ابو بکر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب اي الله ز کمه مې کړي خپل ځان لدا کمه الله ما خپل ځان ظلمونه کړیو ظلمونه ډېر او بخنه نه کید گناونو ایسو بغیر ستانا نفا فی لی مافرتم من اندک یا الله بخنه او کی માતા بخنه تو طرف ستانا ور حمنی رحموں کی پما انکا انتل غفور الرحیم یقینا خاص بخشش کون کی او مافی والای رحیم و فی رواات نو په یور رواات کداغی و بیتی او پو کور زما کې ورو بیا ظلمن کثیرن ای رویه کبیره وسائر مصلى والباب بالباء موحدين فينبغي مناسب د دې چې جمعګي جمعوالو کې مامن د دې دوارو کې فروقات شي ظلمن کثیرن کبیره ان ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا یا الله ما ظلم کړو په فلزان باندې ظلم ډېر او لوی وا نبي موسی عن النبي صلى الله عليه وسلم کا نه کانو نبی د ذوابه اوته په دې دعا اللهم اغفر لي خطئي اتي يا الله بخنو کی ماتا اه يا الله بخنو کی ماتا دو زما و وجال او د جالت زما و اسراف پنا پوي په دين زما چکم زنا پويو ما و اسرافي في امر او بخانو کې ما د ذاتي زما پکار زما کې اسراف وما انت عالم به مني او تخپويگي پاري مني زمانہ او پاسو چته پويگي پاري مني زمانہ اللهم في اللي جدي وازلي اي الله ما تا سما بہناو کي ما تا جدي يا الله ما تا کا جدي پپوشي زمانہ باندي یال لازمہ پاریوشی માતા بہناؤ کا ہا بہناؤ کے او پٹو کو زما وا او پخطائے زما وا عمدی او پقزما ځما زما او نه ځما په پوې شوي په ټو قرآن شوي په خطای شوي په قص شوي ای زالک این دی ټول دا زما په نږدې دا ټول ګنا او نه ماف کما تا چې کم دي ځما پن الله اللهم ما لما قدمت وما اخرت یا الله بخنو کما تا دا چې ما مخکړو او ما اخرتو او هغه چې ما رستم کړی دی ا <سؤال> غناونا چې ما مخ کې کړی ودارې معفو وکا پیغمبر خو ګنا نه وکړي خدا داغه غاخ ساری او الله تا او ما اثرت وا چې پټ من کړی و ما الان <سؤال> تو چخکاره من کړی و ما انت اعلم بي مني او ات خپوي پاره زمانہ انتل مقدم وانتل مؤخر تا او لوي مخلوقنو خلقن او ته مقدمي وان مؤخر او ته برسوي خلق به ختم شه او ته بې وان تعالی کل شی ان قدير او ته فار يو شبانه قدرت والا متفقن عليه اتفاق کړي شه په حديثه د بوخاري او د مسلم وګړه دا بخاری او مسلم دوالو او دا رواج ذکر کړي وعن عائشه رضي الله تعالى عنها دي بي بي عائشه ناقلي دي بي بي او رياض مشکات جلد اول روايو ګور زبیاوې نټه چکه کم کسان ګوړي چې د کم وزینو نینو ام منګتا اطلاع اوريږي چې منګ د دې زینا فلانی زینا تاسو سره درس کې شامل دي اوره کسان کپ اف ام سوق اوري نو ام چې هاغه میسج په ذریعہ یا چې در ختم شي نو رنګم کولی چې خیر ده یا د کمنټ کې پڼټ باندې اوريږي چې منګ د فلانی زینا اف ام ګورو نټ باندې اورو په کمنټ کې اوري کوي چې یو زمنګ د تسلی حزمو د تسلېده په اړه چې ماشاالله موږ سره کسان په دې کې شریک دی د فلاني فلانه او دویم دا چې موږ ته په توګه چې زموږ د آواز د دېجه پوری رسایې کوي او رسېږي